És ostobának nevezi azokat a nőket, akik ezt nem tűrik, szóvá teszik, vívják a harcukat, molesztálásnak, szexuális zaklatásnak titulálják ezt a fajta csere kereskedelmet. Bár épp belelendőltem volna ultrafeminista nézeteim hangoztatásába, amikor megcsörrend a telefonom. Láttam, hogy Vélezzon hív, gyorsan fel is kaptam. Baleset történt, közölte egészen lesújtott hangon. Miféle baleset?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 a száját eltáltotta, az arca, ami valóban jóval kevésbé volt püffet, mint előző este, teljesen elfehéredett. Az ajkai megremektek. – Micsoda! Erik szont autóbal eset érte, és belehalt a sérüléseibe. Ismételtem meg, és figyeltem a nő arcának változásait.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 James Colton egy kistélű bűnöző. Sosem tudtak rá bizonyítani semmit, de meggyanúsították autólopással, betöréssel, droghasználattal és árusítással, lányok futtatásával. Habár nem mostanában, hanem úgy 15 éve. Nincs Priusza, Elég lecsúszott figura. És ami a legszebb karó, hogy Emily Montgomery pasia volt évekig. Csak akkor még Emilyt nem így hívták, hanem Emily Dicksnek.